Mm-hmm. Mm -hmm. Szeretném. de gondör fele pu, já, já, Köszönöm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 Illetve a Facebookon a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma január 22-e van a vincék és az Artúrok Névnapja. A ismertetés után híreket hallhatnak, majd beszélgetek a mai adás vendégével, nagytiszteletű Szász Andrással, a Pörtambai Magyar Református Egyház új lelkészével. Ma is mind mindig ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi le sport és természetesen sok zene, itt van már is egy dal, amit uh, szeretnék önöknek figyelmükbe ajánlani a nevreng című együttestől. Kedves hallgatóink, most pedig hallgassák meg a mai hírcsokrot, amit összeválogattam önöknek. Kezdjük avval a hírrel, ami talán minden hírszerkesztőségben az első helyen áll. Az Európai Bizottság egyszerre három törvény kapcsán is kötelezett szegési eljárást indít Magyarország ellen. Ezt José Manuel rosszul a testület elnöke jelentette be kedden. Az eljárások egyike, a jegybank függetlenségét érintő szabályozással kapcsolatos. Egy másik a bírói tevékenység felső korhatárára vonatkozik, a harmadikat pedig az adatvédelmi hatóság függetlenségére vonatkozó szabályokat érintően indítanak. Mint Barosszó elmondta, a bizottság remélte, hogy Magyarország végrehajtja a szükséges változásokat. Eddig azonban ez nem történt meg. Barosszó hozzátette, a bizottság döntése az érintett magyar jogszabályok alapos elemzésén alapul, és hogy a bizottság eltökélt abban, hogy biztosítsa minden EU tagállamban, hogy teljesen tiszteletben tartsák az uniós joganyagot. És ez stabil jogi környezet garantálja. A magyar kormánynak egy hónapot adtak a válaszra. Ezt követően szerdán. Magyarország a szabadságharcosok országa, mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy német újságnak adott interjújában. A budapesti keltezésű cikk bevezetője szerint az Európai Bizottság példanélküli erőpróbán pellengére állítja Magyarországot a vitatott új alkotmánya miatt. A lap kifejtette, a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó törvény körülvitában Orbán kompromisszum készséget mutatott. A miniszterelnök a lapnak azt mondta, hogy ebben az esetben az elő előtt hajlunk meg, nem pedig az érvek előtt. Tegnap Budapesten és New Yorkban is felvonultak a magyar kormány támogatók. Budapesten a hírek szerint 400 ezer ember vett részt, kifejezve az Orbán kormány melletti rokon szemét. Megtalálták az oroszországi hajóbalesetben eltűnt magyar férfi holtestét, közölte Tóth József, a külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetője, Szerdán. Tóth József az MTI érdeklődésére elmondta a férfi holtestét, több más áldozatéval együtt a Costa Concordia hajótestében találták meg, és a hatóságok által Grossetto városában felállított válságközpontban azonosította a férfit a helyszínen tartózkodó édesanyja. a családi ezüst címmel Bajnai Gordon volt miniszterelnöktől közölt, vendég kommentárt szerdán a Hanselblatt ném című német üzleti lap. Bajnai Gordon írásban kifejtette, Magyarország jelenleg sokkal súlyosabb helyzetben van, mint 2008-ban, amikor az első válsághullám átcsapott az ország felett. A kormány egyszerű választás előtt áll. Meg kell állapodnia egy szigorú feltételekkel járó készenléti hitelről a Nemzetközi Valuta Alappal, vagy be kell jelentenie az államcsődöt. További együttműködési készségéről biztosította Martoni János külügyminiszter Torborn Youngladot az Európai Tanács főtitkárát, abban a válaszlevélben, amelyet pénteken küldött a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartását öröködő strasburgi székhelyű szervezet tisztségviselőjének. Torborn Yangland a múlt héten ért levelett Martoninak, amelyben arra figyelmeztetett, Magyarországnak tiszteletben kell tartania az európai demokratikus elveket, a fékeket és az egyensúlyokat, ami az új egyházügyi, a választási, és a bírósági törvényeket illeti. A terrorelhárítási központ főigazgatója Hajdú János csütörtökön arról számolt be, hogy Etiópiában egy olyan turista csoportot támadtak meg, amelynek több magyar tagja is volt. A turistákat kett hajnalban az helyükön támadták meg. Szabai szerint a terroristák egy embert azonnal kivégeztek. Hogy az első áldozat magyar, német vagy osztrák állampolgár volt-e, Hajdú János nem tudta megmondani, négyet pedig menekülés közben lőttek le. Mint mondta, egyértelműen túlszedő akció történt, a gyilkosságok oka egyelőre tisztázatlan. És most egy BKV hír. Az eddigi papírjegyeket és béleteket elektronikus kártyák váltják fel 2014-től a Budapesti Közlekedési Központ tervezete szerint. A fővárosi közgyűlés előtt lévő előterjesztés szerint jön az idő alapú jegy, a napi limit, az érintésmentes bankkártyás fizetés, a bérletes utasok pedig otthonról, számítógépük mellől hosszabbíthatják meg bérletük érvényességét. És most pedig folytassuk zenével. De sajnos a másnap, mindig minden álmod, garabokz a Én mégis hittem. A szerencse úgy is megtalál, és annyi életem. Ez a ponto. Köszönöm ismét a kedves hallgatókat, önök a Magyar Óra adását hallják, a Radgers Rádió magyar nyelvű adását, a mikrofonnál Devecseri Tamás. És rögtön folytatom is az adást, ahogy hirdettem is a programismertetésben, és üdvözölni szeretném a stúdióban a mai vendégünket, a Pörtambói Magyar Református Egyház új lelkészét Szász András-t. Szervus, András! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Én is szeretettel köszöntöm a Rutgers Rádió magyar nyelvű adás hallgatóit, kiemeltem pedig Kocsi Zsófiát, Pauza Brigitát és Bogdán kataint akik kimondott érdeklődést mutattak a Facebook honlapon a műsor iránt. Hát ők is biztos nagyon kíváncsiak már a, az én első kérdésemre és a válaszra. Hogy vezetett ide, honnan vezetett ide az utad a Pörtambójra? Egy elég hosszú utat tettem meg Pörtambójig. Az indulási pontom az Erdély-Marosvásárhely. De egész az Erdély-Marosvásárhelyig elég hosszú utat tettem, és éppenséggel azon gondolkoztam, amíg fele jöttem az úton, hogyha megkérdik, hogy hová valósi vagyok, akkor nem vagyok meggyőződve, hogy jó választ tudok erre adni, hiszen száz régenben születtem, Maros megyében, Marosvásárhelytől egy 30 km. nyire, de gyerekkoromban nagyon sok évet töltöttem nagyszüleimnél, egy falu, unoka a neve. Körülbelül 50 ember, 60 ember lakik abban a faluban. És azért is szeretem végül is unokainak is nevezni magamat születésileg, mert onnan származik Koskároly, Tehát neki a nagy tatája ott lakott abban a faluban. Azután természetesen, tehát szászvégemben volt a gyerekkorom, de tíz évet Kolozsváron töltöttem a liceum, az egyetemi évek alatt, tehát életem egyharmad a Kolozsvár, végül is valamennyire kolozsvári is vagyok, és az ottani CFR csapatnak szurkolok a fotball csapatnak, amely főleg arról is híres, és nekem azért tetszik, nem azért, mert, kolozsvári, mert Kolozsváron kettő is van, de a CFR attól fontos számomra, hogy magyar tulajdonos kezében van, és ez természetesen tudom, nagyon sok ember zavar de nekem ezért szimpatikus. Azután teológiai éven befejezése után kisborosnyom töltöttem egy évet, ez Kovászna megyében van, majd azután Maros megyei nagy teremiben és onnan az öt év szolgálatom leteltével választottak meg, és most lelkész vagyok a Pöltemboi Magyar Református gyülekezetben. És mit szólt ahhoz, hogy itt New Jersey-ben leesett az első hó az idén. Ugyan mint a otthon nálatok? <gül> hát éppenséggel otthon hó van jelenleg, és én már alig vártam, hogy leújjon a hó, hiszen természetesen nekem ez az első telem és igazából korábban vártam, tehát fehér karácsonyra számítottam nálunk. Ez úgy, ezt így is szokták mondani, és nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy fehér karácsony legyen de hát nem jött össze. De mindenki mondta, hogy azért nem ez a természetes. Most lehult az első hó, elég nagy a terület, amit el kell takarítani, azóta nem kedvelem annyira, lehet éppenséggel sok a munka. De hála legyen az úrnak, nagyon jó segítőtársak vannak ott a gyülekezeten belül, akik dolgoznak, tehát nem csak nekem kellett lapátolni, én éppenséggel tettem, mert szeretem, hogy kicsit dolgoz. Hát akkor újra egy személyes kérdés. Családod van? Van család. Feleségem van, Feleségem. gyerekem van. És ők itt vannak veled? Jelen pillanatban még nincsenek itt, de nem sokára jönnek. Az, az mit jelent, amikor? Március. március. Igen. Szóval belátható időn belül. Igen, igen. Jó. igen. Papírgondok, ilyesmik nincsen. Nincs, kimondottan. Remek. Zöld kártya. És um, ez tulajdonképpen hogy jött szóba, hogy te Amerikában uh, folytatod a pályafutásodat, hogy itt fogsz szolgálni? lehet, hogy el is mondtam, azzal az egy szóval, zöld kártyát kaptam, és éppenséggel ki akartam használni ennek a lehetőségét. Erdélyből legalábbis úgy látszik, illetve úgy hallatszik, hogy nagyon sok gyülekezet van lelkész nélkül. De amikor megpróbáltam, akkor éppenséggel nem tűnt annyira, annyira sok gyülekezetnek, hiszen tényleg próbálkoztam valamilyen módon kijutni ki ide, és nem igazán jártam sikerrel. Míg végül a Pörtambói Gyülekezet meghívását megjelentették az erdélyi Református egyházkerület honlapján is, onnan jutott tudomásomra, és megpályáztam, és az úr akarata volt, hogy itt lehette. És mit tudsz a egyház, Pörtambói Egyházról? Úgy értem történelmileg például, hogy mikor alakult, és milyen múltan rendelkezik ez az egyház? egy nagyon régi egyház 1903. augusztus 30-án tartották meg az első istentiszteletet akkor még beszolgáló lelkészeket fogadtak majd 1905-ben sikerült az, hogy megalakuljanak úgy gyülekezetként hogy megválasztottak illetve felhatalmaztak egy tanárt aki tartotta az istentiszteleteket körülbelül egy 5 hónapig amíg lelkész sikerült hozni, és körülbelül 1905 óta lehet mondani, hogy folyamatosan, tehát a templomot is megépítették, nem volt elég nagy, hála legyen az úrnak, nőtt a gyülekezet, akkor a 26-ban, 20-as években akkor sikerült ezt az új templomot megépíteni, amit most is látunk, amely nagyobb beférő rendelkezik, és természetesen az 56-os bevándorlás sok alkalmával akkor némi változtatások történtek, de nagyjából megmaradott az eredeti a templomon. Tehát a gyülekezet régebbi, mint a templom. Az elődölet esetleg volt alkalmad megismerni, naktiszteltünk Kocsis kocsisatillát. Volt egy alkalommal, körülbelül két évvel ezelőtt, mikor kint voltam az Egyesült Államokban, találkoztunk és beszélgettünk róla az esedékes helyekről. Hát nem merült fel akkor a pöltembolyi gyülekezet, vagy annak a sorsa, de hát az Úristen ide rendelt. Jó, nagyszerű. És uh, lenne egy olyan kérdés, amit talán nehéz erre válaszolni, de hogy, hogy mi, miért lettél lelkész? Elhivatás kérdésem. Hát ez, ez, ez hogy, hogy jelent megelőtted Vagy lelkész családba születtél? Esetleg volt már valaki a családban, aki? Nem lelkész családban születtem, de templomos családból származok. Ami azt jelenti, ezt mindig így szoktunk viccelődni, hogy a mi családtagunk egy egész istentisztelti menetet vagy le tud ö, vezetni. Abból kifolyólag, hogy ö, mivel otthon nem minden templomban van elektromos harang, most nagy tatám, Isten nyugtassa harangozó volt annak idején, ö, keresztapám, tehát a fia neki, nekem meg nagybátyám is egyben ő, ő fő volt, egy gyülekezetben, az unokatestvérem, ő kántor egy nagy gyülekezetben, ott erdében százvégemben, én pedig a végén lelkész lettem, tehát akarom mondani, hogy szinte minden funkció megtalálható. És ez a hívás, ez az elhivatottság, ez a mikor tudatosult benned? És hogyan? Hát valahogy... Ezt nem tudnám elmondani így pontosan, hogy egy konkrét dátumot, de mindenképp a nyolcadik osztály befejezése előtt, hiszen akkor tudtam, hogy én valami ehhez hasonlót szeretnék tenni, úgy éreztem, bár a kommunizmus rányomta pecsétjét az akkori nevelésünkre, mégis sikerült elmenni templomba, úgyhogy a tanárok is lehazudták, mert hogyha éppenséggel a tanítók, tanárok be elárultak volna, akkor a szülőkkel is gondok lettek volna. Talán a gyerekekkel nem annyira, de nem tudom, hogy milyen következménye lett volna. De akkor is sikerült elmenni templomba, és én akkor éreztem, hogy én a református, kolozsvári református kollégiumba szeretnék menni tovább tanulni, és természetesen ez a egyértelmű volt, hogy ezt a teológia fogja követni. Köszönöm a válaszokat! Most hallgassunk újra zenét, az Edda Együttestől az ünnepcímű számot. Hey! Napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy az a buli. Alázatosan jelentem, az edaművek a mai naptól. Hol biztos, hogy él? Kedves hallgatóink, önök a Radgers Egyetem magyar nyelvű adását hallgatják a mikrofonnál Devecseri Tamás, és uh, akik most kapcsolnák be a műsorba, a mai adás vendége, nagy tiszteletű Szász András, a Pörtambói Magyar Református Egyház új lelkésze, akivel beszélgetek a stúdióban a múltról, a jelenről és a jövőről. És uh, meg is kérdezném most a lelkész kollégát, ha így mondhatom, hogy uh, volt az életében egy olyan lelkész példakép, aki mondjuk uh, őt befolyásolta abban, hogy milyen lelkész legyen? Éppenséggel egy lelkész nem volt, de volt több. Tehát egy emberre csak úgy kimondottan nem tekintettem, de elég nagy befolyása volt nem tudom mennyire ismertek ezek a nevek. Egyesek biztos ismertek, mások kevésbé, mint például Antal Gustáv, a Szászrégeni lelkész, vagy Csiha Kálmán és tenyugtassa mind a kettőjüket, akik már nincsenek közöttünk, de ugyanakkor amelyek talán ismertebbek, Cseri Kálmán, vagy akár Jó Sándor, vagy idős és ifjabb Farkas Sándor, ezek erdélyi lelkészek, mind a ketten kiválóan jó stílussal rendelkeznek, és tisztelem őket. És véleményed szerint milyen egy jó lelkész? Egy jó lelkész az, amelyik megfelel a gyülekezet vágyának és igényeinek. Mindazok mellett az Úristenhez vezeti azokat az embereket úgy, hogy ez összhangban legyen, ami nehéz. Ami nehéz, és... Uh ha már beszélünk jó lelkészről, milyen egy jó egyház? A jó egyház, aki elfogadja azt a lelkész, amely el, el tudja őket vezetni oda, ahova éppenséggel szükséges, és ez az üdvösség, hiszen talán az a legfontosabb. Mindenki mondja, hogy minden ember, a nóta is igaz, boldog akar lenni, hát a boldogságot merem állítani, hogy nem csak az anyagiakban kapjuk meg, sőt nem út. Akkor vesz észre valójában az ember, hogy milyen értékes dolgok veszik körül, amikor Isten őriz, egy nagy katasztrófa történik az életedben. Meghal valaki közelít, és észreveszed, hogy mi van most két hete, azon veszekedtünk, hogy miért költöttünk el tíz dollárral többet valamire. Nem, az nem érték. Az érték az, ami megmarad, és ami megmarad valójában benned lelkileg azok ezek a kapcsolatok, amelyeket kihasználunk, vagy nem használunk ki megfelelően. És te politizálsz? Most éppenséggel ez a politikai hír, amit felolvastál, éppenséggel hallottam, és úgy megfogott, és épp azon gondolkoztam, hogy nem szeretnék kimondottan róla beszélni, de ide egy gondolatot szeretnék fűzni, hogy annyi magyar ember megmozdult ennek hallatán, ennek kapcsán ez az Orbán Viktor-féle megmozdulásra gondolok és egy dolgot szeretnék megosztani a pörtemből, hogy gyülekezettel megosztottam otthon, ahány gyülekezetben szolgáltam elég sok helyen, és ahol alkalmam volt, előhozódott a témaim, megosztottam, és most a rádió hallgatókkal is. Nagyon sokszor mondják, hogy a magyarnak a legnagyobb ellensége a magyar, és ugye ezt ugye is fogadjuk, hát kicsit gúnyosan talán, egy kicsit fáj is, de tudjuk, hogy némi igazság is van benne, és úgy nem igazán tudjuk, hogy hova tegyük önmagunkat. Én ezt szeretném egészíteni, és egy gondolatot szeretnék idefűzni, hogy egy dolog biztos, akármilyen ellenséges is lenne két magyar közt a viszony, hogyha van egy olyan vezető, aki összetudja fog, össze fogni a magyarokat egy közös cél érdekében, akkor Európa is merem állítani a világon is a legerősebb, legnagyobb teljesítményre, legnagyobb potenciállal rendelkező néppel állunk szembe. Most szét vagyunk szorodva, megnézzük a világ minden részén, de hiszem azt, hogyha egy valaki ezeket össze tudja fogni, óriási dolgokra vagyunk képesek. Ez valószínű kapcsolatos, mondjuk, vagy kapcsolatos lehet, akkor az egyházpolitikához is így van, hiszen az egyházak között is rengeteg ellentét van még egy egyházon belül is. Viszont ha jól értelmezem a szavaidat, akkor egy jó vezetővel az egyház politikai surlódásokat is el lehet ki lehet kerülni? Biztos, hogy ki lehet, és van, van is jó vezető. Jézus Krisztus. Így van, viszont vannak világi vezetők is. Például nem tudom, hogy milyen elvárásait voltak az amerikai-magyar egyházakhoz. Sikerült-e valami tájékoztatást szerez arról, hogy hogy működnek itt az egyházak? Hiszen tudjuk, hogy hogy itt az egyházak tulajdonképpen önálló intézmények tehát saját maguk urai. Igen, tehát ezzel nincs semmi gond, hogy így vannak, Némi információt kaptam ezekről. A presbiteriánus egyháznak végül is az a gondolata, hogy a maga gyülekezet végezzen minden munkát. Én például meg vagyok nagyon elégedve, hogy milyen munka folytatódik a. Vagy milyen munkát folytatnak a politámbógyi gyülekezetben. Az, az odaadás, a hozzáállása a dolgokhoz, az, ahogyan egymást megpróbálják segíteni, és mindenben ott lenni. Most az eljedüli gond az, hogy meg tudjuk mozgatni az összes egyháztagot, aki rajta van úgymond a választói névjegyzék listáján. De hogyha meg tudunk 200 embert úgymond mozgatni, mert olyan vezető tudunk odaállítani, vagy legyen áll az úrnak, hogy a reménységünk szerint olyat állított ebben a periódusban, akkor hiszem azt, hogy ez az egész gyülekezet meg tud annyira mozdulni, hogy tudnak egy közös cél érdekében együtt dolgozni. Ahonnan jöttél, ahol szolgáltálott. ott hány egyháztagod volt? Említettem, két gyülekezetben szolgáltam, az egyik az nagyobb volt, 240 lelket számlált, míg a második, utolsó, az Kisebb volt, annak 116 volt a lélekszám, amikor átvettem, és 98-al jöttem el onnan. Sajnos fogyófélben van ott is. Ez az egyedüli olyan falu a nyárád mentén, ahol román többség van. Abból kifolyólag, hogy betlen birtok volt, és annak idején behozták az olcsó munkaerőt, az a román munkaerő volt és ők ott letelepettek ebbe a faluba, hiszen bedolgoztak a... éppenséggel a birtokosnak. Akkor a birtokosok elmentek, onnan jött az első világháború, a második világháború, kommunizmus, és éppenséggel ők szaporodtak, a magyarság meg ott nem szaporodott. Viszont minden más település, ahol nem volt urasság, azok megmaradtak a magyar többségben ott a nyárán mentén. És szervezetileg ezek, ebben a két gyülekezetben uh, milyen problémáid voltak, ha voltak? Különösebben nem okozott semmi problémát, tehát mindenre lehetett megoldást kapni. Tehát így, hogy valamire emlékeznék, hogy nem. Úgy értem, hogy például említetted, hogy itt Pörtamboljban azon szeretnél dolgozni, hogy a, hogy a, a létszám a, megnőjön, megnövekedjen, és a, hát mondjuk ennek különböző apróbb részletei vannak, de a, nem találkoztál ott ilyesmivel, Természetesen mindenhol az ember azt szeretné, hogy nem 120%-ot érjünk el. Nos, valóságban ez megvalósíthatatlan, abból is kifolyólak, hogy biztos minden vasárnap valakinek valamilyen gondja van. De az, hogy az ember kiállítsa magának célként azt, hogy növekedjen, az jó dolog, és az szerintem kell is folytatni. Hát akkor hallgassunk újra a zenét. Keresztes Ildikó következik. Köszönöm megyünk tovább. Itt a Radgár magyar nyelvű adása, a mikrofonát devecseri Tamás és a mai vendégem nagy tiszteletű Szász András, a Pörtombolyi Magyar Református Egyház új lelkésze. Kedves András, térjünk rá Pörtambolyra, mert uh, tulajdonképpen arról is szerettem volna az Egyházról is beszélni egy, egy bővebben. És az lenne a következő kérdésem, hogy mikor ideértél, és ugye azóta eltelt egy bő hónap, uh, milyen benyomásod van az új Egyházadról? Egyszerűen fantasztikus, ezt így tudnám elmondani. Uh, egy olyan gyülekezetbe jöttem, ahol éreztem, hogy szeretnek, ahol akarnak, ahol vártak engem. Uh, ez örömmel töltött el engem, és hálás vagyok az Úrnak ezért. A Pöltembolyi Gyülekezetben, a következőkben természetesen terveink is vannak, ezek között elsősorban oda számlálható az, hogy egy ifjúsági csoportot szeretnénk beindítani, és egy olyan dátumot választottam, amit gondoltam, hogyha ma elmondok, talán még meg is észben is tartják az emberek. Március 15-ke utáni első szombat. És mivel, hogy nemzeti ünnep, a következő szombaton azok, akik tehetik, szeretettel várjuk pöltembolyban, a, a Facebookon rajta vagyunk, be lehet jelölni, amúgy ott meg fogjuk hirdetni az előtt való hetekben is, hogy azok, akik szeretnének eljönni, végül is egy kötetlen beszélgetés lesz ez az első alkalom. Talán megbeszélni egy más időpontot, hogyha nem megfelelő azoknak, akik szeretnének jönni, és nem jó a szombati nap, de én nagyjából azért gondoltam a szombati napra, mert nagyon sokan vannak, akik szeretnének valahova kimenni egy társaságba. Nem mindenki megy minden szombaton bulizni, meg diszkóba, meg ehhez hasonló dolgokba, hanem szeretne együtt magyarokkal együtt lenni, vagy miért ne angolokkal is, magyar származású angolokkal együtt lenni, beszélgetni, és egymáson például segíteni olyan szinten, hogy egy munkahelyre van szükséged, te én ismerek egy olyan helyt, megbeszélni akármilyen közönséges dolgokat és azért szeretném. Pénteken is van, a péntek az a fiatalabbaknak, tehát valahogy megpróbáltam kategorizálni, ez is március 15-e utáni pénteken, az lesz a 18 érjen alattiaknak, és a másik az 18 év felett, de korhatár nélkül. Mindenki, aki fiatalnak érzi magát, szí szívében fiatal, az természetesen szeretettel várjuk. Szóval ezt ott az egyháznál szervezitek, ez már egy, ez már egy, egy fix ez már egy... Ez egy konkrétum lesz. Értem. És uh, ezen kívül a presbitérium segítségedre volt uh, ötletekkel, tanácsokkal, miután elmondtad, hogy mit szeretnél, vagy elmondták esetleg ők, hogy ők mit szeretnének? Természetesen közös, egyeztetett programunk van, amiben egyeztettük azt, amit ők szeretnének, és amit mi szeret, én szerettem volna kimondottan. És a jó ebben az, hogy sikerült, Megegyezni, és senkinek sem hagytuk ki a vágyát és óhaját. Beosztottuk úgy a programot, és elég sok rendezvény lesz az elkövetkezendő évben, köztük Szüeti Bál meg egyéb fesztiválok, amelyeket majd annak idején fogunk hirdetni, és mindenkit természetesen szeretettel várunk. Hát igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy, hogy a, mik a Pörtonbólyi Egyház legfontosabb feladatai ebben az évben? hogy uh, említetted, hogy születi bál, és uh, mindazt, amit most elmondtál. Igen, tehát nagy, nagyjából ezek, illetve természetesen mindent a magam uh, idejében meg fogunk írni, mert nagyon sok még uh, feldolgozás alatt van, meg, megnézzük, hogy uh, sikerül-e megvalósítani, van-e igény rá, leszünk-e elegen, hogyan csináljuk meg, tehát úgy most az összes nem tudnám felsorolni, de biztos vagyok, hogy lesznek, és ezért lenne nagyon jó, hogy bejelöljenek a Facebookon, amit két napja indítottam be, amióta idejöttem, de az azt jelenti, hogy még kevés ismerősünk van, és valójában nagyon jó volna, hogy azok, akik használják ezt, hogy bejelöljenek, mert elég sok információt lehet így meg, megtudni. Volt már alkalma találkozni a környékbeli magyar lelkészekkel? Igen karácsony másodnapján volt egy találkozó, amit New Yorkban tartottak, és ott sikerült megismerni. Most jelenleg abban a periódusban vagyok, ahol próbálom a neveket arcokhoz kötni, hiszen elég könnyű egy csoportnak megjegyezzen egy vagy két idegen emberfejtenséggel annyi jött be akkor. De sokkal nehezebb nekem, amikor szinte mindenki ismeretlen számomra, de idővel, időkérdésre az egész. Így van, az Esperes úrral már értekezni? Igen, és nagyon segítőkész volt az Esperes úr is, a Püspök úr is, vele is sikerült beszéljek. Nálunk van egy ilyen szokás Erdélyben, hogyha egy lelkész elmegy, a, elmegy egy gyülekezetbe, egy új helyre, akkor meglátogatja, vagy felkeresi, vagy beszélget az Esperessel, a Püspökkel, és a polgármesterrel. Na, még a polgármester nőnkkel nem sikerült egyeztessek, mert még éppenséggel nem is tudom, hogy hogyan lehet oda bejutni meg mennyiben van neki órája, de meglátom, talán még dolgozok azon. Ez nem Most darabban. kapsz egy kényes kérdést is. Meddig tervezel itt maradni pörtambójba? Hát ez nem annyira kényes, mert nagyon egyszerű a válasz rá. Nyugdíjas koromig. Jó, köszönöm a választást, csak azért kérdeztem különben, mert többen említették, felhántolgatták esetleg a más lelkészeknek, hogy akik ugye a tengeren túlról jönnek, hogy hogy talán csak egy jó pár évet itt lehúznak, olyan cél, hogy világot lássanak, esetleg kicsit meggazdagodjanak, és csak Ezt azért kérdeztem, hogy mindenki hallja, hogy te elkötelezted magad a Pörtambói Egyházhoz. És azt hiszem, hogy rohanunk az időben, úgyhogy most következni fog még egy zeneszám, és ha még lesz időnk egy pár kérdésre, akkor még szívesen látunk téged itt a hallgatók is, de egyébként pedig már csak negyed óránk van. Úgyhogy folytassuk zenével. Albert, ki a magyar? Ki a magyar hát, Cimbora? Te vagy én? Vagy a harmadik? Nosza, döntsük el szaporán, míg el nem süllyed a vadik! Ragadjunk hát lapátot, csákányt, evezőt! Ebura fakó! Így csináljuk már ezer éve, ez hát nekünk való! Aztán, ha majd holt tetemünket kiveti a víz a partra, magyar leszel te is, én is, a harmadik is. Mind, mind, kit halva bevert fejjel, némán, gyázban fektethetünk a ravatarra. kedves hallgatóink, most pedig hallgassák meg a helyi programoknak az ismertetését um, van jó néhány program, ami el fog, zajlani fog itt New Brunswickon és New Brunswick környékén legelőször a New Brunswicki Magyar Klubnak három programját szeretném hirdetni a legelső az január 27-én este 7 órakor lesz György László kutató fejlesztő mérnök tart előadást a magyar szőlőmagról és az abban található hatóanyagokról a program előtt vacsorát is lehet majd vásárolni, tehát azt is fognak felszolgálni. Ugyanitt a Magyar Klubban lesz február 4-én este 6 óra 30-kor az új vezetők beiktatásának alkalmából egy bál. Erre mindenkit szeretettel hívnak és várnak, ez 6 óra 30-kor lesz. Ugyanitt a Magyar Klubban február 11-én lesz egy Valentine disko este 9 órától. Mind a három programra, hogyha a további információra van szükségük, érdeklődni lehet a következő telefonszámon 732-545-8599. Megismétlem a telefonszámot 732-545-8599. A következő program az márciusban lesz, az életfa és a csürdöngölő. Táncegyüttesnek lesz a jubileumi a március 10-én New Brunswickon, a Crossroads Színházban. Két előadást lesz, az első délután háromkor, a, másik, a második előadás este 7 óra 30-kor. Sajnos több információ egyelőre nincs a jegyeket illetően, de gondolom, hogy a következő héten Sohár István és Harkó gyönyvér már bővebben fog tudni tájékoztatást adni erről a koncertről. Azon kívül a Pótszilveszter a megújult Garfieldi Magyar Klubban január 28-án. A vacsora este 7 órakor kezdődik a zenét pedig az Espresso zenekar szolgáltatja, aminek az énekese Csonka Tünde, Merton a és énekes, aki a műsorunk vendége is volt körülbelül egy évvel ezelőtt, mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Sajnos itt sincs telefonszámom, de gondolom, hogy talán az interneten el lehet érni a szervezőket további információért, és most jöjjön újból zene. Akkor Kedves hallgatóink, sajnos elérkeztünk a mai adás végéhez. Szeretnék önöktől elbúcsúzni és megköszönni a mai vendégünknek, nagy tiszteltus Szász Andrásnak azt, hogy eljött közénk, és beszélgetett velem. Azt hiszem, mindannyian okosabbak lettünk, és, és pozitívabban látjuk a Pörtambói Egyháznak a jövőjét. Köszönöm szépen, András! Köszönöm nagyon szépen a meghívást! Örvendek, hogy itt lehettem, remélem minél több emberrel fogok találkozni, főleg a programok miatt, és érdeklődést fognak mutatni, és Isten áldjon mindannyian. Még egy dologra meg szeretnélek kérni, ha el tudnád ismételni azt a programot, amit már konkrétan elterveztetek, a dátumot, a helyet, és hogy miről is van szó, hogy megint meg tudjunk mindenkit hívni erre a Pörtamboy programra? A Pörtamboy gyülekezet címén lesz a 331 Kirtland Place, Palettenboi, New Jersey, és ez március 15-ei első pénteken és szombaton este 7 órától. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek, köszönjük, hogy velünk törtötték ezt az órát, és jövő héten ne felejtsék el meghallgatni Harkó Gyöngyvért és Sohár Istvánt.